Du lytter til Radio 24-7. Den originale Del radio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er klokken igen blevet 13.05 på en mandag, og dermed er det som altid blevet tid til Q&A, Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin, sendt direkte fra Radio 24 s studie 1 på Vesterfarmaksgade i det ændre København. Mit navn er Henrik Kvartrup, og ved siden af mig står som altid min medvært Mikkel Andersson. Torsdag bragte mere end 300 aviser verden over ledere, der gik i rette med Donald Trumps angreb på pressen. Men er det ret i omhu i forhold til en amerikansk præsident, der har udskrevet frie medier som demokratiets fjender, eller risikerer det tværtimod at bekræfte præsidentens tilhængere i, at aviserne i overdreven grad er kritisk indstillet over for den orangefarvede hævner og hans regering? Medierne er i krise. Det er selvforskyldt, og når Store dagblade går i panik over medier som Socialdemokratiske Pio, Pio og DF's Dit Overblik, ja, så er det et symptom på, at de store medier kæmper for både overlevelse og berettigelse. Det skriver studieværter og redaktør på magasinet Ræson, Kæmen Kærsgaard, i en kronik i politikken søndag. Kærsgaard kommer i studiet sidst i programmet. Du lytter til Radio 24 /7. Og så kan vi jo lige begynde med en helt dukfrisk nyhed. For lige inden vi gik i luften, der meddelte BTMX, der jo som bekendt er et resultat af fusionen mellem Metro Express og BT, at der er overskud i forretningen. Og det er et helt år tidligere end forventet. Ganske vist ved 2018 også byde på et underskud, men chefredaktør Michael Dyrby melder, at man allerede i 2019 vil kunne præsentere et overskud, og det er som nævnt et år før end beregnet Årsagen skulle blandt andet være, at annonceindtægterne på BTDK er mere end fordoblet sammenlignet med sidste år. Og vi skulle have bevalgte chefredaktør Michael Dyrby med på, på telefonen. Ja, hej. Hej, Michael. Og tillykke mm. med, med, det, med de fine nyheder. Jeg må sige, det kommer ja, ikke bag... Jeg lige, I strammer den lige... Gør vi rundt det? Nok. <laughs> ja, det jeg sagt, det er at omsætningen i juni og juli er det dobbelt af, hvad vi havde året før. Men, men, og jeg tror ikke, man kan ikke bygge en forretning på at sige, at de to måneder lige er, er gået så ekstremt godt. Men, men, men I, I forventer et overskud et år tidligere, end, end, end I egentlig havde regnet med. Det er rigtigt, ikke? Det er korrekt, at vi et overskud på driften øh, et år tidligere. Men jeg tror måske, det kommer lidt bag på mange øh, gamle, ja. sure skeptikere, øh, ja. måske også som undertegnet, at, at det rent faktisk, at der er en forretningsmodel i det der, som I jo har gjort til jeres speciale, altså at få ja. indhold væk. Ja. Men det siger jo noget om, at øh, alle forretningsmodeller, de er oppe i luften i øjeblikket, og man skal se, det kritisk på den. Det er ikke sådan, at vi nødvendigvis har fundet de vise sten, men det ser ud til, at der er en vej frem for os her, og det handler jo både om, at de mål, som vi har sat os, nemlig, at vi skal være bedst på den mobiltelefon, øh, at vi skal være super -duper effektive på at levere nyhederne ud, altså vi skal være hurtige både i at lave den, men teknologisk set kan de også afleveres hurtigt af det, man kalder lovtider. Øh, så er der faktisk en mulighed for øh, at lave en, en udmærket forretning, så styrer vi omkostningerne. Så er vi er jo ikke nær så mange, som vi var tidligere her på BT. Men det, jeg synes egentlig, der er allermest øh, øh, glædeligt i den her sammenhæng, det er sådan set, at vores journalistik, også kan følge med. Vi har kørt tre rigtig store serier her i løbet af sommeren, som alle tre har haft en ret god øh, effekt. Altså der har været noget at skrive om, der har været noget at komme efter, og der er sket noget på baggrund af det, tror, vi har lavet. Men, men, men just, hele den her idé med at forære indholdet væk, det er jo det, der har slået mm. fejl for stort set alle andre medier i, i hele sådan, den nyere danske pressehistorie. Hvad er det, som, som I rent konkret mm. har kunne gøre anderledes, der har ført til, at jeres tal ser lidt mere sort ud på bundlinjen? Jamen, det er jo ikke sådan, at vi har gjort noget, som andre ikke også har prøvet. Øhm, men for os, altså, der er jo ikke noget, der er gratis her i verden. Øhm, så man kan sige, at det er bare ikke brugerne, der betaler direkte her. Brugerne får gratis adgang, men så er valutaen her er jo trafik. Og det vil sige, at vi skal jo have en trafik, som gør, at annoncererne synes, det er interessant at komme i forbindelse med vores brugere. Det er en model, som TV2 jo også benytter sig af, øh, så den er jo ikke sådan selv, øh, ny eller genial i den forstand. Vi, bare, vi har bare ramt noget timing øh, i tiden, og vi har lavet noget, som, som fungerer for os, og så er vi ikke flere, end at udgifterne og, og indtægterne de begynder at matche hinanden. Men er sagen den dyreby, at I i virkeligheden rider på ryggen af, at de andre gør det modsatte? Altså netop fordi der er så mange betalingsmure, så bliver I sådan ligesom oasen i, i en medievirkelighed, hvor man i højere og højere grad skal have et tegnebogen frem. Altså det kan man jo ikke afvise, men det tror jeg bare er lidt tidligt at konkludere det, altså vi er to måneder inde i en total omlægning her på stedet. Så det er måske lidt drastisk og lidt kægt af mig, hvis jeg skulle sige, at det er sådan, det forholder sig. Men det er da klart, at hvis mange ting bliver dyre, og mange flere medier har meget hårdere betalt hvilket jo er virkeligheden så tror jeg selvfølgelig, at der er nogen, der har behov for at gå sted og hænge, og de ikke skal betale for at fålytningerne. Det er da klart, det lukrer vi da så automatisk på, men lad os, gå, lad os gå seks måneder længere frem, så kan vi nok mere præcist sige det. Så vi venter med at bruge udtrykket Oase og nøjes med at tale om et, ja. et lille vandhul, eller noget i den retning, ikke? <laughs> Michael jo. Dyrby, tusind tak, fordi ja. vi måtte ringe dig op, og, og også tillykke med, med, med de i hvert fald forlige beset, øh, fine resultater. Tak skal du have. Du lytter til Radio Det er blevet farligt at dække Superliga-fodbold. I hvert fald den del af kampene, der foregår uden for stadion. Gennem den seneste tid har der været flere episoder i forbindelse med de såkaldte fanmarscher, hvor journalister, men især pressefotografer, har følt sig chikaneret. Og her i studiet har vi nu fået besøg af en pressefotograf fra et større dansk dagblad. En pressefotograf, der nu i flere omganger har været i det, man vel roligt kan kalde skudlinjen. Velkommen til, og jeg nævner ikke tak. dit navn, fordi vi har nemlig lovet dig, at du må være anonym. Lad mig starte med at spørge dig, hvorfor var det egentlig en betingelse for, at du overhovedet ville stille op i dag? Altså, jeg, jeg, øh, jeg har ikke rigtig brug for at stille mig selv mere i skudlinjen, end jeg gør i forvejen, når jeg er ude at dække de her ting. Øh, og jeg synes også, at med de skriverier, der har været i pressen på det seneste, om hvilke grupperinger, der nu ligesom er kommet med i nogle fangrupperinger, så, øh, så virker det som nogle, som nogle voldsomme gutter, som jeg måske ikke har sådan rigtig lyst til at tale med. Lad mig lige, for, for de lytter, og, og også mig selv, som ikke ved specielt meget om fodbold, hvad, hvad er det for nogle situationer, du oplever, når du er ude og dækker de her kampe? Altså, hvis, hvis vi prøver at gå tilbage, helt tilbage til øh, fanmarsen ved, øh, ved pokalkampen 2017, der gik øh, vi sammen med Brøndby's Marsch, fra Kongens Nytorv til, til Parken, og der var ingen problemer. Vi blev rusket i og revet i af glade fans. Der syntes, det var sjovt, og der syntes, det var en, en, en, en glædesdag. Og de syntes, det var fedt, vi var der. Hvis man så spoler tiden frem til her i søndags, hvor der var derby der oplever man, at man bliver øh, svine til. Man bliver kaldt øh, luder, man, man bliver truet, man skal få det fucking kamera væk, og man skal, øh, man skal bare have skrevet helvede til. Og, og, og der har også været, nu må du retber, der har været episoder, hvor de sådan, øh, skal ledes til direkte vold, ikke sandt? Altså her i søndags øh, var jeg ude med en yngre reporter. Øh, vi plejer at gøre det på den måde, at vi øh, filmer den forste del af Marsen på afstand, så filmer vi dem et stykke tid, og så går vi ind ad en sidegade, og så går vi ind bagerst i Marsen taler med nogle folk ind bagved, fordi der plejer folk at være stille og rolig. Lige det, vi trådte ind i Marsen igen, kom der en fan hen og råbte, øh, det, det er jeres skriverier, I går rigtig og hygger jer med jeres skriverier og... Og så sparkede han simpelthen den der yngre aborter. Er det, er det, er det sådan en klassiske hooligans eller er vi over i et helt nyt øh, klientel? Altså jeg, jeg spørger, fordi der er jo har jeg været en ansøgning om, at der pludselig er noget, noget rocker-repræsentation i de der øh, marcher. Altså dem, som jeg opfatter som at være øh, repræsentanter for de der rocker de går forrest i, så vidt jeg ved, forrest i de der marscher der. Og dem gør vi os altså ikke nogen forhåbninger om, at vi sådan kan... Øh, nærmer sig, eller stiller spørgsmål til, eller sådan. Øh, dem dem vi ligesom prøver at komme i tale med, og, og spørge om egentlig banale ting, om de glæder sig til kampen, og sådan noget. Øh, det, det plejer at være nede bagerst, hvor der ikke er noget, altså nogle problemer. Men dem, normale. der konfronterer for eksempel dig, dem der går op og siger, få det kamera væk, og sådan ja. noget, Hvad er det for nogle typer? Altså dem, øh, altså det oplevede vi så sidste søndag, der kom to typer hen, og så sagde de, det her, det er en servicemeddelelse. Jeg tror, I skal til at pakke det kamera væk nu. Folk, de er ved at være rigtig sure. Og, og det lignede jo sådan set to helt almindelige Brøndby-tællinger, altså bestemt. Øhm, op. Ja. Du nævnte, at der var nogle nyere grupperinger, som øh, du opfattede som særligt truende. Hvad er, det, hvad er det for nogle grupperinger, du taler om? Altså, jeg ved ikke om, de, de har jo ikke været direkte truende over for mig, men altså, de har måske en, en sådan en truende øh, attitude eller truende øh, fremtoning. Jeg kan ikke sige, at jeg er blevet truet mm. direkte af den. Man, man kunne spørge, hvis man øh, har lyst til at være et advokat, kunne I ikke bare holde jer væk. Altså, kan de ikke bare marchere og så. Altså, hvorfor dog sætte liv og lemmer på, på spil, øh, som som pressefotografer, som journalist, for at tage billeder af nogle altså, nogle. Altså når man når man, øh, når man stiller sig op på en på Østerbrogade i København med en march der spærrer hele trafikken med kanonslag, med røgbomber, med øh, tilråb, med, øh, med mishagesytringer af forskellige slags, så kan man jo ikke andet end forvente, at det har pressens bevågenhed. Men tror du, at der vil komme, hvad skal man sige, en øget tilbageholdenhed med at dække det her? Altså det, jeg, jeg kan forestille mig, at det er jo ikke, fordi presfotografer og journalister står i kø for at skulle ud og, og, og risikere at få tæv. Nej, ja, men presfotografer, er ikke så tyndhudet. Altså, de synes jo nu også, det er meget sjovt, tror jeg. Selvfølgelig er der ingen, der synes, det er sjovt at blive troet. Men altså, pressefotografer kan jo godt lide, når der er lidt... Øh, altså, når der sker noget, ikke? Altså, øh, så det tror jeg sådan set ikke er noget problem at finde nogen fotografer, der vil dække det. Øh, med mindre, at det kommer til direkte korporligheder som sidst. Men det er ikke, det er ikke kun dig, der er uh nej, nej, nej. grunden grunde. Det er noget, I snakker om alle pressefotografmiljøet. Alle fotografer, der har deltaget i den slags, har oplevet de her trusler. Gør politiet nok for at passe på her, synes du? Altså, jeg, jeg stiller mig ikke i, i den gruppe, der bare øh, kritiserer politiet som det første. Altså, deres primære opgave er jo at holde ro og orden, og det gør de jo helt ufatteligt godt. Men Med, mindre, søndags... med mindre man er pressefotograf. Ja, altså i søndags havde jeg den oplevelse, at da de to gutter øh, løb op til os øh, pressefotografer og sagde, at nu er der altså nogen, der er blevet rigtig sure, nu skal I til at pakke kameraerne væk. Og der var nogen, der gjorde det, nogen gjorde det ikke. Men der kom der en betjent hen og sagde, og grinede sådan lidt i skægget og sagde, nå, der var I da heldige, I blev advaret den her gang. Det er jo ikke altid, de gør det. Der vil jeg nu egentlig hellere have, at de gik hen til de der gutter og sagde, prøv at høre her, pressen skal have lov til at arbejde i fred. Så det, du siger, er, at du har oplevet faktisk, at politiet synes, at øh, det var en unødvendig risiko at løbe for en presfotograf at placere sig der? Øh... Ja, altså, altså jeg tror, at deres primære opgave er at holde ro og i byen, og det er det, de tænker på mest. Mere end at beskytte journalister ja. og presfotografer, der er ude og passe det, det er Hvilke konsekvenser får det her for, for de fremtidige dækninger, næste gang, du skal ud og dække sådan en fanmarge eventuelt mod FCK og Brøndby? Øh, jeg ved ikke, om det har nogen konsekvenser. Jeg, jeg, jeg tror, jeg skal tale med min øh, chef om, hvordan vi griber det an næste gang. Tak til, til dig og uh, Dude, fordi vi har, som, som nævnt, lovet ikke uh, at nævne dit navn, men du er uh, pressefotograf på et uh, større dansk dagblad. Tak fordi du kiggede forbi. Så tak. Du lytter til Radio 24 -7. Donald Trump, præsident i de forenede stater, har gentagende gange langet ud med medierne, som han beskylder for at være fake news og fjender af folket. Som en reaktion på præsidentens udmeldinger skrev mere end 300 amerikanske medier i torsdags ledere, der kritiserede præsidentens angreb på pressen. Aktionen har også resoneret rundt omkring i verden, og i Danmark udtrykte politikken Berlingske Christi Dagblad og informationssympati for aktionen i deres ledere torsdag. Men flere amerikanske aviser herunder Wall Street Journal kritiserer aktionen for at gøre medierne til en part i konflikten, og også i Danmark har der været kritiske ryster fremme. Ja, og en af dem, det er dipole Paul Madsen. I en leder i Ekstrabladet her forleden, der skrev du, at det de amerikanske medier fuldstændig glemt var at spørge sig selv. Hvorfor er det, at folk gider lytte til Mr. Fake News Trump? Og hvorfor gør de så det? Jamen det gør de jo, fordi han rammer ned i en virkelighed, som er, at journalister og medier er stort set lige så utroværdige som politikerne. Og øh, en, at danne sig et billede af en fælles fjende er jo altid godt, øh, og øh, folk oplever vel, både i USA og i Danmark, at medierne og magthaverne øh, i alt for høj grad går hånd i hånd. Altså, jeg synes, det der er sket herhjemme, altså, vi er jo ikke amerikanske tilstand på nogen som helst måde, men det er, at oplevelsen af, at medierne måske ikke repræsenterer øh, befolkningen, men mere repræsenterer i virkeligheden det magtsystem, der er. Altså det, det er efter min mening det mest livsfarlige der kan ske. Og jeg synes, medierne på i USA øh, afleder det her selvfølgelig. Det kommer nok ikke til at ske, fordi de medier, der ligesom laver de her ledere i USA, de bekræfter jo deres egne brugere i, at, øh, at det er sådan her, at verden ser ud. Men det flytter ikke noget som helst. Og jeg synes, inden vi ligesom ender i en amerikansk situation i Danmark, tror jeg det er enormt vigtigt, at medierne begynder at kigge ind og sige... Dækker vi det her godt nok? Var vi for langt væk fra, hvad der er almindelige menneskers hverdag, for eksempel under sidste valgkamp? Har vi fat i de ting, der skal ske? Skal vi til næste valg sørge for, at det er folkets synspunkter, der kommer frem til politikeren frem for, at det er for eksempel politikernes synspunkter, der kommer ud til folk? Anna Ibak du er tidligere udlandsredaktør på, på Berlingske. Nu er du sprunget ud som folkeskandidat for, for Partiet Venstre. Men du er her i di, din egenskab af, af, af journalist- Forstår du uh, Wall Street Journals uh, reservation i forhold til de her ledere? Altså det her med, at man bliver som presse en del af konflikten ved at skrive de her ledere? Ja, det forstår jeg godt. Og specielt fordi jeg også er enig med uh, Paul Madsen i, at medierne ikke benyttede lejligheden til uh, selvrenselsag. Så jeg har læst nogle af de ledere, og der, uh, der skyder, skyder man jo fuldkommen uh, skylden på på Trump og siger, at er grunden til, at tilliden til medierne er så lav, som den er i USA, det er simpelthen fordi, han, han manipulerer med dem. Når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes absolut, det som sådan er berettiget fra mediernes side at lave sådan en aktion, fordi at Donald Trump jo angriber pressen som institution. Og som institution, der er den faktisk beskyttet af The First Amendment. Forfatningsretligt er... Den frie øh, presse, den er simpelthen nævnt i The First Amendment. Vores presse er jo ikke nævnt i grundloven. Det er bestemmelsen om ytringsfrihed, øh, der dækker den. Men øh, i den amerikanske, der er pressen øh, der, der nævnt, og derfor er de beregget. Men, men det ændrer ikke ved, at når der så er nul selvrensagelse overhovedet, og man slet ikke forsøger at, at øh, tage Trumps kritik eller forstå, hvad han han mener, øh, så bliver det kontraproduktivt, og så bliver skøttet gavle bare. Men så er det vel også ligegyldigt, om det, er, altså, om det er berettigt eller ej. Hvis det bliver kontraproduktivt, så er det vel dumt på bundlinjen, uanset hvad? Nej, fordi jeg mener ikke, at alle øh, ting, man foretager sig, øh, skal måles øh, på den øh, effekt, øh, de, de vil få. Hvis der er sådan, man skynder, at det væsentligt har forslået fast, at pressen som institution, og ikke det enkelte medie, men som institution er en af demokratiets grundpiller, så synes jeg godt, man kan have sådan en... Jeg, jeg mener bare også, at, at, at medierne burde, hvis de, øh, og man kan sige, at det, at de ikke gør det, vidner øh, desværre øh, øh, om, at, at de ikke opfylder deres opgave, at de burde se sig selv i øjnene og forstå, at det er helt øh, berettiget, når øh, så mange amerikanere, har mistillid til pressen. Jeg skal bare lige forstå nu, inden jeg lige om lidt giver ordet til, til vores tredje debattdeltager, David Træs. Jeg lige spørger, Anna Liebach, hvad er det for en selvrensagelse, du efterlyser hos medierne? Hvad er det, de skulle se sig selv mere i øjnene på? Det er, at, at en lang række af de toneangivende amerikanske medier, de har politisk slagside. De fører en kampagne mod Trump, og det gør de meget konsistent. På den måde at forstå, at alt negativt, der sker i USA, tilskrives øh, ham. Alt positivt, der, der, øh, der sker, bliver, øh, får han ikke æren for. Ja, Lad mig give et ja. eksempel. Ja. Hvis vi tager for eksempel den økonomiske situation, så øh, er den økonomiske situation i USA blevet voldsomt forbedret, siden at, øh, at Trump øh, tiltrådte. Altså, det, er, det er gået øh, rigtig godt siden øh, november 2016, øh, da han valgte. Medierne har brugt uhyre mange kræfter på at bevise, at nej, det er ikke Trumps fortjeneste, at arbejdsløshedstallene falder, for de faldt allerede under Obama. Nej, det er ikke Trumps fortjeneste, at økonomien voksede med 4 procent i andet kvartal øh, i år, den begyndte at vokse under Obama. Og der vil jeg så bare spørge. Kan man forestille sig, hvis nu, at den økonomiske vækst var faldet, og at arbejdsløsheden var steget, at medierne så ville have brugt den samme energi på øh, at sige, nej, det er ikke Trumps skyld, at det går dårligere for økonomien. Selvfølgelig ville de da have givet ham skylden for det. Og sagen er også den. Folk ved jo godt, dummere er de ikke. De kan jo godt huske, at der har gennemført en stor øh, skattereform, og at han har gennemført det afreguleringsprogram øh, for øh, erhvervslivet som han har bebudt, og det vil sige, at man kan ikke udelukke skrådsikret fuldstændigt, at, det, at, at den øh, tillid, der er til øh, at de, den økonomiske øh, vækst øh, fremadrettet, der får virksomheden til at investere, at den slet ikke har noget med Trumps øh, politik øh, at gøre. Og Lydberg, nu, nu afbryder jeg dig, fordi nu skal vi også øh, lige høre, hvad øh, vores tredje deltager David Trasser, og sige, du er jo, øh, udover dine mange andre gørmål, så har du også en fortid som øh, USA-korrespondent. Hvor er du blevet beskyldt for, men aldrig der for at være Donald Trump venligt stemt? Sjældent. Sjældent. <laughs> Forstår du øh, noget af det, som Anna Libak siger her til sidst? Altså, der simpelthen er den her bias. Altså, når noget går godt, så er, så er det alle andres øh, fortjeneste, og når det er noget, der går skidt, så er det per definition Trumps skyld. Altså, helt generelt er der bestemt meget om det. Altså, de amerikanske medier. Ikke over en, en bred kamp, for der er jo medier, der er mere højreorienterede i USA, end der er venstreorienteret, Men der er rigtig mange amerikanske medier, der dækker ham meget, meget bias. Og det aller værste af et medie, som de fleste danskere har adgang til tv, kan se på en gang imellem, nemlig CNN. Jeg synes omvendt, er lige præcis i det konkrete eksempel, som Anna Libak nævner der økonomien. Der synes jeg faktisk, at amerikanske medier, selv dem der afskyer Trump allermest, faktisk godt kan adskille de her ting. Faktisk godt kan adskille alt det, de ikke bryder sig om at kritisere med, med, med god grund ofte. Og så den økonomiske situation. Det synes jeg faktisk godt, øh, de kan. Jeg synes ikke, at det sådan er, at de altid bare siger, at det er Trump, øh, Obama, der startede det. Det, de ko konstaterer, det er, at han ikke har ødelagt den amerikanske økonomi, som Barack Obama jo over mange, mange måneder, faktisk flere år, havde bragt ind i en god gænger. og det var jo fordi det startede med, skal man lige huske, at de fleste kommentatorer, der ikke kunne lide, at Donald Trump, han vandt, inklusiv undertegnet, sagde, at han ville bringe økonomien i krise. Det er ikke sket. Der er sket det modsatte. Økonomiens vækst er fortsat fuldstændig efter den samme linje, som den gjorde inden da. Når det så sagt, så synes jeg, det største problem ved de amerikanske medier i øjeblikket, det er, at der er for mange af de amerikanske aviser og tv-stationer, der simpelthen er så politiserende, at de enten bakker 100% op om Donald Trump, eller også er ude af stand til nogensinde, som i nogensinde, at se, at, at, at han gør det modsatte. Så der har vi altså et, et alvorligt problem. Det er, som om det hele tiden klascher, ligesom om det er politiske partier, der konkurrerer mod hinanden. Og det er for udbredt i for mange amerikanske medier. Måske kunne man hævde, at der også findes et vis masochistisk træk mm. i forhold til mange journalisters syn på det her. Hvis vi ser på, hvad Donald Trump har sagt i forhold til journalister, så mm. er det de fjender af folket. Han har peget på dem konkret under sine valgmøder og sagt, at det er fjenden, der sidder deroppe. Det er vel ret beset nogle meget ekstreme ting, han gør. Kan man ikke godt jo. sige, at hvis der nogensinde skal være en raison i, at pressen går ud og laver fælles front og siger, prøv at høre, har noget, der er for galt, så er det lige præcis i forhold til det, at det måske var faktisk her, hvor man kunne sige, har er en, som faktisk er modstander af det, man i en fri åben presse står for, og det vil vi godt gøre front mod, jeg synes jeg bare, at øh, så må man se på, hvad får man ud af det, altså, og hvad vil man have ud af det. Altså, der sker jo det, når man råder sig sammen i pressen, så ses man som en enhed. Altså, så er der kun én stemme i alt det, der bliver sagt. Og det der problemet er jo, at hvis noget ses som én stemme, så vil der være nogle andre, der tænker, hvordan kan de være så enige om at kunne gå den vej, så går vi den anden vej. Og det er sådan en helt klassisk ting. Jeg har selv været med til Hjemme i Danmark, bare en parallel dæk Tamilsagen, hvor alle journalisterne i Tamilsagen ligesom havde én udlægning af, hvad det var, der, der skete ned i retten. Og det, det tror jeg er forkert. Dermed har man ikke den kompleksitet i, hvordan tingene dækkes, sådan at folk i virkeligheden kan stykke deres holdning sammen af forskellige ting. Og det, der er sket i USA, det er, at alt er Altså, fakta spiller ikke nogen rolle, og det er sådan set det, der er det største problem i forhold til hele den amerikanske medieverden. Det er, at du har nogle radioprogrammer, hvor man øh, taler om, om ting, som, som om det var fakta, at Hillary Clinton og Bill Clinton har slået folk ihjel, og den slags, og en hel masse mennesker lytter til det, og de fortæller, hvor høj deres øh, lyttertal er. Du har nogle tv-stationer, og så har du de såkaldt meget øh, stærke, store medier, New York Times osv., og som også på en eller anden måde er blevet en del af hele den der kamp Medier skal selvfølgelig fortælle, når noget er galt, men man må også et eller andet sted en gang imellem sige, jamen, hvornår er det, man skal fortælle, og hvordan skal man fortælle det, og ikke nødvendigvis fortælle det i en stor samlet kurs og for mm -hmm. at tænke, der skulle nok nok et eller andet galt med de her mennesker, der er alle samlet i en jeg vil sige, altså, når det, når det er så vigtigt, at, at man ikke kun fortæller øh, om Trump, så er det jo fordi, at øh, man ikke øh, ved at fortælle om Trump, kan i, i virkeligheden skildre, hvad USA øh, forsvarer har sig Øh, politisk. Altså sagen er den, at det viser sig, at en lang række af eller en stor del af Trumps vælgere bryder sig heller ikke om hans person. Ergo kan man ikke forklare, hvad amerikanerne mener politisk ved kun at høre, hvordan Trump, Donald Trump, han øh, udtaler sig. Og jeg vil sige til det, David sagde med, at det er ekstremt polariserede medier, at jeg er faktisk ikke enig i, at, at øh, det står lige så slemt til øh, på højrefløjen, Fordi jeg læser for eksempel medier som Wall Street Journal, The American Interest National, Review og The American Spectator, og der er masser af Trump-kritiske artikler, men de forveksler altså ikke Trumps person med udenrigspolitikken. Og der har jeg jo selv, fordi jeg beskæftiger mig meget med Rusland, været en af dem, som har forsøgt at gøre opmærksom på, at USA fører en væsentlig hårdere kurs over for øh, Putin, end man gjorde under Obama, og alligevel er det samlet udtryk, øh, eller indtryk, hvis man læser amerikanske medier, at øh, Trump er ved at sælge USA til øh, Putin. Og det er altså slet ikke tilfældet. David Tras øh, er den generelle dækning af Donald Trump et, et, et udtryk for, at journalister, man lader så snæver ind og tale om danske journalister, mm -hmm. i den, nu, nu vi er, er i Danmark, ikke formår at hæve sig over egne sym og antipatier? Det er jo svært. Jeg, jeg synes, man skal starte med lige også at konstatere, hvor slemt det egentlig står til i USA, fordi det er jo, som Paul også var inde på, at vi er ikke, det er jo ikke der, vi er i Danmark. Vi skal lige forestille os, at det her det er en præsident, der fortæller usandheder, for nu at sige det sådan lidt mildt, næsten syv gange i gennemsnit om dagen, der anklager øh, journalister helt alvorligt af pressen for at være folkets fjende, der står og peger på dem under møder og kalder dem frygtelige mennesker, som ind konkret i virksomheder, altså medievirksomheder forsøger at påvirke deres skattebetalinger, deres tilladelse til at sende og hvad ved jeg. Altså det er et massivt angreb på pressen, både på den enkelte journalist, på de enkelte medier og på hele mediebranchen som sådan. Så det synes jeg er lidt vigtigt. Vi er en helt anden verden, øh, vi en helt anden verden i Danmark. Men Trump er anderledes end nogen præsident, vi har haft før, inklusiv Ronald Reagan, som der også var folk, der ikke kunne lide i 1980'erne. Og der er en risiko. Der er en risiko for, at vi kommer til at, at blande vores øh, nogens ubehag ved at se på ham overhovedet sammen med, at vi slet ikke er i stand til at se, når han gør nogle ting, der er rigtige. Og hvis pressen begynder ikke at være i stand til at se nuanceret på tingene, så får vi det problem, som Paul var inde på i starten. Nemlig så er der ikke nogen, der tror på medierne overhovedet. Det er en risiko, og der er bestemt også... Danske... Om, om noget som kan ske. Ja. Min påstand vil være, at det er allerede sket for længst. Altså, mm -hmm. jeg husker stadig valgnatten tilbage i 2016, mm. hvor jeg så nok være med at nævne navne, hvor, hvor danske journalister skrev på de sociale medier som om deres verden ja. var var, var styrtet i grus, fordi amerikanerne formastede sig til at vælge en præsident, <laughs> som de gerne ville have. Ja, det er der noget om. Men jeg synes, man igen skal, skal, skal, skal lige lægge mærke til noget her. Der er medier, der dækker, øh, at Trump han vinder valget. Der er journalister, der dækker, at Trump han vinder valget. På helt færre, normalt vis, de er til valmyndigheden et ene sted eller det andet sted, og de dækker den der den begivenhed. Og så er der nogle andre, som for eksempel mig, der er kommentatorer. Der er det jo i orden, at man siger man mener øh, om sagen, for det ligger jo sådan set øh, i kortene. Problemet er, og det synes jeg godt, det vil være ærligt at sige, at det har vi nogle gange set eksempler på i dansk presse under Trump, det er, at de to roller pludselig smelter sammen. Altså, at, altså at, at ubehaget ved at se Donald Trump overhovedet tone frem på et fotografi betyder, at man bliver meget bias. Det skal vi virkelig passe på med. På ja, men det er jeg fuldstændig enig i. Altså, fordi det, og det er jo nøjagtigt. Hvis man nu tager USA og spoler tilbage, så kan man sige, hvornår var det i virkeligheden knækket skete i amerikansk presse? Altså, hvornår var det journalistikken og kommentatorvældet ligesom smelt, smeltede sammen? Og det er selvfølgelig sket for lang tid siden. Og det, der er faren i Danmark, er jo, at det er ved at ske her. Altså, at det indirekte sniger sig ind af bagdøren, at man har i virkeligheden både journalistikken og, og kommentator øh, tingen smeltet sammen til én ting. Og altså, med alt mulig respekt for dig, David. Du er jo det bedste eksempel mm -hmm. på det. Altså, altså, at du både er journalist på den ene side og kommentator på den anden side, mm, ikke? Det er jo ligesom, du selv er, på. Jo, jo, og jeg har dog den fordel, jeg har en avis, ja. som, Jo, der er nogle journalister, som... Du sidder jo i sine ja. timer, og udveksler tweets med ja. uh, nationens første mærkeligt. det er også mærkeligt. Ja, det er det, ikke det? Men det er nok mere mærkeligt, at det er statsministeren, der gør det med chefredaktøren, end det er chefaktøren der gør det med statsministeren. men er det sidste ikke også mærkeligt, egentlig? Jo, men prøv Alting lige i øjeblikket omkring sociale medier, adgangen til at udtrykke sig, er jo blevet helt anderledes. Og der kan man et eller andet sted sige, der ja. er vi måske også stadigvæk i en, uh, en rolle, hvor vi er nogle amatører. Lidt fordi vi kommer til at blande de her roller. Jeg er bestemt med på, at jeg også indimellem kommer til at gøre det. Og at vi i måske er i en vorten. Ja. Eller også er vi på det tidspunkt, hvor journalistikken skal se bagud og se ind i sig selv og sige, det er nu, vi skal have skilt ja. det her endnu mere man kan sige, pressen står jo i en, en forbandet situation for indeværende, fordi man kan sige, man bestemmer jo ikke selv, om man vil være involveret i et slagsmål. Altså Donald Trump har sagt til medierne, I er fjenden, så kan medierne den vælge at lade som ingenting, så taber man, eller også kan man så gå ind i, i selve slagsmålet, så man kan sige, at i hvert fald 300 avisledere har gjort på en eller anden måde for, for indeværende. Og så er argumentet, så kan vi høre i hvert fald fra to tredjedel af panelet, så, taler, så taber man også. Hvad er det egentlig, pressen skal gøre i den her situation? Jamen, det, det pressen skal gøre, det er, at den skal øh, genfinde den tilstræbte objektivitet. I den forstand, at, øh, at den skal, øh, som øh, det engang var øh, dens ideal, bestræbe sig på, at de bedste argumenter imod den vinkel, som journalisten har valgt, skal med. Så det, jeg taler for, altså ikke, at man skal begynde at øh, rose Donald Trump, det er, at når man beskylder Trump, eller når man beskriver Trump på pressekonferencen sammen med Putin og efterlyser, at han i, i højere grad var gået op imod den, den russiske præsident, at man så lige minder om, at amerikanerne har øget forsvarsbudgettet til Østeuropa for at beskytte dem mod Rusland betydeligt, at amerikanerne kæmper for, at Nordstrøm tog ikke øh, skal blive til noget, at de leverer øh, varmesøgende, meget farlige øh, panserværnsmissiler til ukrainerne, hvad øh, Obama-administrationen under ingen omstændigheder øh, ville, at de har skærpet sanktionerne ganske betydeligt, at de kommer i direkte øh, øh, væbnet konflikt med russiske legesoldater i Syrien, og så videre, og så videre. Man skal bare lige huske at sige, sådan er politikken, og så skal man ellers, øh, så må man for min skyld skrive så meget om Trumps øh, rablende adfærd, som man vil. Og jeg er enig med Paul Massner, at vi har også et problem i Danmark. Altså der er jo en grund til, at der er opstået en hel underskov af øh, publikationer. Øh, hvad hedder de 24 nyt? Den korte øh, avis, URIAS-posten. Og der er en grund til, at politikere begynder at, øh, at, at lave øh, deres øh, egne øh, medier. Og der er kun én modgift, og det er, at medierne skal blive endnu bedre til altid at bringe øh, modpartens argumenter. David Træs, sidst jeg så en meningsmåling på, hvad danske journalister stemte. Der tror jeg, det var 80 procent, der stemte på venstrefløjen, og der var de radikale så henregnet til, det kan man så argumentere for eller imod. Men tror du i det hele taget, det kan lade sig gøre at se ud over egen bier, når man så står over for en amerikansk præsident, der er så demoniseret, som man næsten kan være... Og så også fremsætter, øh, hvad kan man sige, øh, oplysninger. Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvor de der undersøgelser, de laver sand fordi Jeg synes altid, jeg møder de der meget venstreorienterede journalister. De findes selvfølgelig, men der findes sand for dyden også mange, der ikke er det. Du er jo et af eksemplerne på det med Så det er jo ikke sådan, at man skal lede langt på at finde et menneske, der mener noget andet øh, end, end, end, end at være venstreorienteret. Men man skal selvfølgelig have med i sin bagage. Nu har Poul ind på det lige før, at jeg er en af dem, der blander sagerne. Men det gør jeg jo helt åbenlyst. Jeg gør jeg jo ikke som om, at jeg er en objektiv journalist, der, der helt, helt åbent dækker de forskellige ting. Jeg siger, hvad jeg mener. Problemet opstår når no, vi har den almindelige redaktionelle dækninger. Vi har en fornemmelse af, at man lader være med at bringe bestemte historier, fordi de ikke passer ind i den øh, retning, øh, man gerne vil have. Og der tror jeg, der er en risiko. Det er nok lidt sværere for politikken at få skabt adgang til en artikel, der handler om, at klimaforandringerne måske ikke er så slemme, som vi går rundt og tror. Og et omvendt eksempel med andre medier. Det kaldes sådan i, i, i journalistisk teori jo It's All in the Walls. Der er et eller andet i væggene, der gør, at nogle bestemte ting kun er øh, på et bestemt medium. Det skal man være utrolig øh, opmærksom på at komme fri af som medier. Det vil jeg også gøre på, hvis jeg var redaktør, så ville jeg selvfølgelig synes, at den her rolle var, var, var utrolig vigtig. Kommentatorrollen er noget andet. Problemet er, når de smelter sammen. På Madsen, hvis du sådan ser tilbage over den periode, hvor Donald Trump har været, eller har været præsident i USA, har der så været for mange skal vi kalde de freak-historier. Historier om hans korte fingre, hans orange hår, hans alt for lange slips, og hvad der ellers har været. Altså, set udefra ligner det jo som om, at der har været en enorm overvægt af, af den der type historier, og i givet fald, er det et problem? Jamen, han er en freak. Altså, sorry to say, men det, og det er jo det, medierne er nødt til at finde ud af, og dække det, at det er en mand, som er meget utrættionelt sagt på jysk, altså i forhold til måden, han agerer på. Og derfor har, har de historier, som handler om, at han er en freak, har selvfølgelig fyldt det hele i starten. Fordi alle journalister over hele verden... Men hvorfor er det en selvfølger? Nej, det, ikke, jeg jamen, ikke. det, er også, det, det skal skal lige tages ud, men journalister har måske ikke været i stand til at se, at her var faktisk en mand, som var så anderledes, og derfor skulle man så ind bag hele det der freak-hejs for at finde hans politik. Ja, fordi risiko... Og derfor, derfor er det jo også rigtigt, at, at han jo ikke, som han alligevel har sagt, altså, man har jo ikke dækket de ting, som er gået godt. Man har dækket, at han er en freak, og så er der alligevel noget udefra, som har fået det til at gå godt, ikke? Og det er selvfølgelig et problem, som medierne også er nødt til at forholde sig meget, meget kritisk til, Øh, og derfor er det også et eller andet sted, at når man ser det, der er sket i USA her den seneste uge med de her ledere, det kommer ikke til at ændre sig i USA. Og det det, der er et eller andet sted er det mest sørgelige i alt det her, det er, at man er i gang med at angribe den frie presse, den frie presses mulighed for at udfolde sig, men den frie presse har ikke været i stand til at udnytte den situation til at og faktisk at gøre noget nyt. Lige bakker så træs bagefter. Jeg vil sige, at der har været øh, alt for meget øh, fokus på, Donald Trump øh, som freak. Og det er fordi, vi, står i, vi befinder os i opbrudstider. altså vi befinder os i en kulturel øh, revolution. Trump er, er det, det amerikanske udtryk for det. En kulturel revolution, som ikke er mindre end den var i 68, og som i høj grad er svaret på 68. Det som Trump, han, øh, han øh, inkarnerer, øh, det er et, øh, et oprør mod globaliserings negative konsekvenser i aller, aller bredeste forstand. Den kamp udspiller sig også her øh, i EU. Han er en nationalkonservativ øh, præsident. Han har en sammenhængende doktrin. Men fordi han er så anderledes en reklamemand og en tv-star i højere grad end en præsident, og fordi han slet ikke kæres om at, øh, at fremstå øh, værdigt, så ser man slet ikke, hvad det er for et kæmpe kulturelt opbrud, og hvad det er for en, en, øh, altså en Revolution, en omvendt 68-revolution, vi står midt i, og det savner jeg i den grad, at man reflekterer over øh, her i, øh, i Danmark, frem for bare at, øh, at have bevidstløse på ham, fordi han lyder så dum. Havde bevidstløse på ham, det, det kunne næsten være en til dig, David. Jamen, det, det kunne det godt, men altså jeg, har jo, jeg har jo både Paul og Anna her mistænkt for at være som de fleste læsere, nemlig når de ser et site, og der er en artikel, der handler om den økonomiske udvikling i USA, eller hvordan de forhandler med, med infrastrukturreformen, så springer de over den. Men læser i stedet for den historie, der handler om, at han har et mærkeligt hår, han har muligvis et solarium inde i det ovale værelse, og alle de der ting, som der er historie om. Fordi der er altså i de amerikanske medier, skal vi altså lige huske på, masser, masser af helt normale historier, der handler om, hvad der foregår politisk i USA. Ved siden af det dækker man selvfølgelig denne freak af en præsident, fordi det er man nødt til, fordi der er ikke en sammenhængende politik på rigtig mange områder. Jeg er ikke enig med Anna, når hun siger, at, at der er tydeligt, en tydelig idé bag det. Nej, den, den tydeligste idé, jeg kan se, det er, at jeg, altså præsident Trump, skal i centrum hele tiden. Hvordan kan jeg komme det? Det er det, det, det, det, det, hver eneste dag handler om. Det er det, jeg ser det, og det er man også nødt til at dække, fordi han er så anderledes, end vi har set før. Det blev sidste ord for debatten. Anna Libak, David Træs og Poul Madsen. Tak fordi I kom. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, danske medier, så kan I godt forberede jer, fordi nu skal I over en bred kamp have tæsk. Tæskene uddeles af en mand, der ikke føler nogen anledning til at modsige dem, der kalder ham afbrydende, selgesenesættende, selvcentreret, velforberedt, vidende samt charmerende. Navnet er selvfølgelig Clemen Kersgaard, og i en kronik i politikken giver han dansk presse følgende skudsmål med på vejen. Ja. Den er alt, alt for ukritisk. Den er sky, den er sløv, den er angst, den er mm. overfladisk, den er let at distrahere, let at aflede, let at skræmme, den savner viden, den savner fantasi, og den savner mod. Klem, det var, det var noget, en svager. Ja, det er, det er en positiv udgave, ikke? Jeg har også negative ting at sige. <laughs> ja, men nu holder vi os så lige til det det du okay. kalder det positive her Tæk, den venlige bløde udgave ja. jeg tror I var flyttet, var det, I skulle I ikke være i Jylland nu? Ej, nej nej, der, der, der, der er lang tid men nu er det altså for en gang Nå. skyld mig der styrer interviewet okay. og ikke, ikke dig, Så jeg vil så gerne bede dig om at, at konkretisere dine betragtninger om at dansk presse er for ukritisk sky, sløv, angst, overfladisk for let at distrahere, let at afløde let at skræmme ja. og savner viden ja. giv nogle en eksempler ja, men jeg tror det er vigtigt at understrege, jeg siger ikke det var bedre før jeg hører ikke til dem, der siger, at det var bedre for 20 eller 30 år siden. Det var det virkelig ikke. Hvis der er nogen, der tror, at DR var bedre for 20 30 år siden, hvis der er nogen, der tror, at viserne var bedre, så tager de fejl. Det var ikke spor bedre. Jeg hører heller ikke til dem, der siger, det er bedre andre steder. Nu har I lige diskuteret USA de sidste 20 minutter. Jeg synes, at en af de ting, der har afsløret sig over de sidste år, det er, at mange af os, der havde et, et billede af amerikansk presse, som meget dynamisk og meget levende og alt muligt, hvor bare konstaterer, at amerikansk presse har jo fuld stændig uforberedt over for det, der er sket i USA, og det er lige præcis ikke kun Trump, og det er også det, der min pointe i øh, kronikken, det er jo at sige, at det her er ikke noget, der er sket inden for 4-5 år, det er noget, der er sket over 30-40 år. Det er bare for at sige, når jeg kritiserer pressen, som jeg gør nu, er det ikke for at sige, at det var bedre for 20 år siden, eller er det ikke for at sige, at det er bedre andre steder. Hvis man måler på pressen selv, hvis der er, er årsmiddag eller jubilæer med journalistforbundet, eller redaktørforbundet, eller mellemlederforbundet, så kan man godt stille nogle parametre op og sige, at vi gør det meget godt. Det kan man i alle brancher. Når man ser på, hvor samfundet er, når man ser på, hvor samfundsdebatten er, når man ser på alt det, jeg har diskuteret øh, den sidste halve time, så må man sige, nej, der er en kæmpe opgave, politikerne ikke har løftet, det er jeg edder med mig ofte efter. Der er sørme også en kæmpe opgave, som pressen ikke har løftet. Og det hænger også sammen med, at vi står over for nogle samfundsproblemer nu, som er mere komplekse, det er alvorligere tider, end det er nødvendigvis. Men, men, men, men, men, det, men jeg vil bare, ja. bare lige holde lidt fast, fordi det vil jeg vide, at du sætter du pris på, at man, man gør. Ja. Øh, jeg bad om konkretisering af, af dit udfald derimod medierne. Så synes ikke, jeg har fået den der konkretisering. Hvor er det, at... Klimaspørgsmålet. Øh, vi, vi er ukritiske. Tænk tilbage, da der var klimatopmøde i København, ikke? Tilbage i 2009, ikke? Hvordan dækker pressen klimatopmødet? Det kommer jo på den måde, hvis man siger, at mødet starter torsdag, så klokken 10 rykker, tirsdag morgen rykker ud, ikke? Så stiller. TV2 News og DR og aviserne, vi stiller journalister op ude på Amager, så står der en journalist ved Langebro, der står en journalist ved og der står en journalist ved Castro, og så flyet med Obama lander, og så siger man, her bagved mig, der lander flyden med øh, Obama, så står man klar til at sige, nu kører Obamas limousine mod Bellacenter, så er man i Bellacenter, her har vi Bellacenter, så dækker man det, når Obama tager hjem, så står man klar til at sige, nu kører han fra Bellacenter, det er farvel til den amerikanske præsident, og nu stiller vi om til mine kolleger osv. Dækker man klimaet? Dækker man klimaet ugen før topmødet? Dækker man klimaet ugen efter topmødet? Nej, det kommer man ikke. Så det, man laver, det er limousinedækning. Og jeg synes meget ofte, at jeg bliver bedt om for nylig at komme ud på en, en anden mediearbejdsplads og, og, og holde et oplæg. Og så bliver jeg bedt om at komme og kritisere det, de lavede. Og så siger jeg, at det kan jeg ikke. Det er sjældent, at der er noget galt med det, vi laver. Det kan da godt være. Men så ryger man i preslåsen, eller så ryger man herind. Jeg synes, der er noget galt med det, vi ikke laver. Men, det er men, der, den ligger. Men, men selvfølgelig altså, er det rigtigt nok, at hvis vi ser på TV2 News, så laver de jo limousinereportager, hvor de har en helikopterflyvende, mm. og der kommer Obama osv. Ja. Men der er jo også meget andet. Der er Jakob Sten Olsen, der sidder, hvis jeg husker rigtigt, Øh, nej, det er ikke dernede. Nej, ja, det, de det har han fået en, en, øh, de, har en fra de har en... Sten Nielsen information, fra Information, måske, præcis, lige præcis, ja. der har skrevet nok klimaartikler til at tapessere et mellemstort vinterpalads. Jeg er sikker på, at politikken også har lavet masser af, af dækning af det her hen ad vejen. Er det ikke bare et spørgsmål om, at der er kommet mere diversitet i mediedækningen? Hvor er limousindækningen, alt det, de laver på TV2 News, bare er en del af det, der ikke var der i gamle dage, som du heller ikke mener var bedre? Det er delvis rigtigt. Og det er delvist rigtigt at sige, det var også det, jeg sagde før. Der er masser af kvalitetsstof. Du kan godt grave dig frem til det, træsad og sagde før. Du kan sagtens finde artikler i amerikanske medier. Anna bare sidder og nævner de medier, hun læser. Det er jo sandt, der. Og det, der bliver også lavet masser af kvalitetsmateriale i, i Danmark. Udfordringen er, at man kan ikke skille det ad. Der har været en opfattelse i mediebranchen og blandt journalister. Jeg tror, det går tilbage til Watergate af, Hvis der bare er én, der finder sandheden. Hvis der, hvis der bare er én journalist, der graver noget frem, hvis Poul Madsens folk, eller David Træs i en klumme, eller Anna Libak i en klumme, graver sandheden frem af noget, så er der en rygende i så falder regeringen. Så kommer sandheden for en dag, så sker retfærdigheden fyldes. Det er bullshit. Sådan drives verdenshistorien. Ikke jo, når der er Watergate, men det, eller når der er Tamilsag, men det sker sjældent. Det, der sker det meste af tiden, det er jo, enten det gælder uh, indvandredebatten, der eller klimadebatten, eller skattendebatten, det er, hvad vi diskuterer, hvad der bliver afgjort af noget, der bliver, der bliver skal vi sige, afstemt i det her fantastisk komplekse spil medierne imellem. Hvorfor er det, at folk ser på medierne, som I har siddet og diskuteret den sidste halve time? Det er jo grundlæggende, fordi folk står og kigger ud af vinduet og ser en virkelighed. Om det så er klimaspørgsmålet eller udlændingsspørgsmålet, de er optaget af, de ser én virkelighed derude, og så ser de over mod medierne. Og så siger de, jeg kan ikke genkende virkeligheden i medierne. Og når der så sker det ret voldsomme omslag, som der jo er sket for eksempel i USA de sidste to år, hvor amerikansk presse er gået fra at være servil og spødslæggende til at være umådeligt kritisk og hele tiden have, have foden, der glider på, på, på speederen så må man sige, at det er ikke specielt troværdigt. Hvorfor det? Fordi forandringen er sket så hurtigt, som den er. Så i det øjeblik, at medierne løber efter folkestemningen, som politikerne løber efter folkestemningen, så taber vi troværdighed, det fortjener vi. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Hvis ikke journalistikken bliver bedre, så fortjener den ikke at overlive. Men Clement, du kommer fra en uh, institution, Danmarks Radio, som har i hvert fald indtil uh, for nylig, <hæk> få, fået uh, 4 milliarder i, i, i tilskud om året. Ja. Hvorfor bliver den form for journalistik så ikke lavet? Lad os lige understrege, der bliver lavet bedre end journalistik i dag i Danmark, end der blev før. Det er der spørgsmål, og det er også det, du siger, det er, hvorfor bruger man ressourcerne, hvor man gør. På lige musinedæk omat og hvad så... Men jeg tror i virkeligheden, altså igen den diskussion, I havde før, den er, den er også interessant. Det er også interessant at diskutere i ved journalistroller over for kommentatorroller og alt det der. Men jeg synes, det, jeg synes, det er spørgsmål, du stiller nu, er det rigtige, og siger, hvorfor bruger man ressourcerne, som man gør. Det gør man jo blandt andet, øh, Henrik Fortrup, det gør man jo blandt andet, fordi alle medierne også er i en eksistenskrise. Det kan godt være, at, at, at døden ikke står og banker på døren på alle redaktionsgangen, men det er ikke langt. Du kan ikke finde en mediechef i det her land, der har en fungerende finansieringsplan, der rækker 10 år frem. Ikke også? Det er udhulet, vi hænger i luften. Og dermed siger du jo også, at den form for journalistik, hvor din posterne er, den findes ikke. Den er der simpelthen ikke penge i. Du, er, du, du, du sidder som redaktør, så længe du sidder i, i de job, som I to har, eller de job, jeg har. Så er det meget let at være utrolig moralsk. Så er det meget let at have virkelig høje ambitioner at sige til alle andre, I skulle gøre det bedre osv. Fordi vi har relativt god tid til at lave de ting, vi har, og vi er ansat til at lave den hårde løde journalistik, så vi kan gøre det med god samvittighed. Men i det sekund, at du rykker over til den stol, hvor en massen sidder, så handler det om kliks, så handler det om annoncesalt. Og der er det jo og det er også det, jeg siger i kronikken. Altså, Vi er jo allerede for 5-7 år siden passeret ind i den virkelighed, hvor den offentlige meningsdanse, demokratiet, ligger på Facebook. Men Klem, men, men, du det er u, siger, at det handler om kliks og, og annonceindtægter. Jeg holder lige lidt fast i dr er. Det er ja. jo netop ikke tilfældet i DR. I får jo jeres penge. Man kan så argumentere for, at I får lidt mindre nu. Mm. Men det er dog fast indtægt, uanset hvad I laver. Ja. Hvorfor, jeg spørger lige igen. Hvorfor ikke fokusere mere på det, du mener er det nødvendige, og det som savnes? er har i 20 år haft en god og en dårlig grund til at prøve at holde fast i det store publikum. Ikke? Og det har vi for så vidt stadigvæk. Den, den, det dilemma og det paradox er ikke øh, afskrevet heller med det, der sker nu. Den gode grund... Nej, vi tager den dårlige grund først. Den dårlige grund er jo et spørgsmål om at man må sige, at ligesom du skal sikre opbakningen til velfærdsstaten ved at sikre, at alle mennesker bruger hospitalerne og folkeskolen, så kan vi sikre opbakningen til DR ved at sikre, at alle mennesker bruger DR. Lige meget hvem du er, så skal vi have ekstra og fodbold, fordi så kommer du i hvert fald ind i butikken en gang imellem. Det er jo det, der har været det åbenlyse argument. Det har man jo stået ved. Det har man brugt. Det har man sagt. Det andet argument, og det er det lødige argument, det er jo at sige, hvis ikke der er en offentlighed, hvis ikke der er fælles referencer, så har vi ikke nogen at bringe Watergate-afsløringerne til se på TV-avisens øh, Det er sådan det gyldne eksempel, ikke? Fredag aften midt i X-Factor, så har TV-avisene ufattelig mange flere seere, i der skulle 15-40 end, end TV-avisene ellers har. Så, så og du kan ikke undslippe, det, det min pointe før, du kan ikke undslippe det der, du kan ikke undslippe debatten om at sige, en del af det, vi er nødt til at kigge på i vores offentlighed, er at sige, samles vi i de samme telte, har vi de samme referencerammer. Og det er jo det, der er i de her år med, med enorm hast under opløsning i USA her. Det er også, som jeg siger i artiklen, så kan man ende med det, det er det, man har i USA, det er det, vi er ved at få herhjemme. Så har man øh, website efter website, magasin efter magasin, der dækker politik godt, enormt kvalificeret i alle detaljer. Der er ingen, der bruger det, der er ingen, der læser Men et eller andet sted er det jo sådan et paradoxalt, det du siger, at på den ene side er journalistikken ikke blevet værre, på den anden side så går det helt forfærdeligt. Mm. Jeg tænker, når vi kigger på, vi har vi har tv2 News, der leverer kritiske interviews i forskellige ting. Også masser af journalistik, ingen tvivl om det. Vi har flere mennesker, der læser nyheder end tidligere. Det skyldes også i høj grad gratisaviseren. Vi har højere uddannede journalister, end hvad man tidligere har haft. Man kan kunne hjælpe med at tage det på universitetet nu om dagen. Altså, er det ikke lidt et paradoks, at du siger, at det går virkelig skidt? Men i virkeligheden er det vel ikke. Altså, det er vel et spørgsmål om, om, at du råber ulven, der kommer, selvom det faktisk går bedre. Det har gjort lang tid. Det, det går ikke, men nu er du tilbage til, til, til den der jubilæums tale. Ja, ja. Altså, du kan godt opstille det der. Demokratisk går det ikke godt. Altså, især i vestligt land efter vestligt land efter vestligt land partisystemets nedbrud. I England har man set et kollaps. Britisk politik er kollapset over to år. I USA er amerikansk politik kollapset. Ikke kun omkring Trump. Også i det demokratiske parti. Bernie Sanders var også et kollaps. Det taler vi ikke om. Det var han også. Frankrig. Altså, Italien. Spanien. Græland. Men hvad har det med medierne at gøre? Det har der enormt meget med medierne at gøre, Hvordan? fordi det er et udtryk for, at den offentlige samtale ikke fungerer, som den skal. Hvad er det nu, hvis kollapset det, er sundhedstegn? Det bærer, jamen, jamen øh, løbe Som der var en, der sagde til min onkel en gang i 80'erne, at hun klædte sig til 3. verdenskrig, så kunne man få renset luften. Men med... Men i forhold til, til den, den demokratiske samtale, der tænker jeg der tit, det kan selvfølgelig godt være, fordi jeg sidder i mit lille mediebaserede ekokammer inde på Facebook. Ja. Men jeg synes da, og det anerkender jeg fuldt ud, sandsynligvis af tilfældet, men jeg synes da, at vi har en demokratisk samtale, der fungerer rigtig godt. Vi har da en folk, et folkeligt engagement i mange ting, som man aldrig har haft tidligere. Hvor det i gamle dage var, at der kunne du sende læserbrev ind, og så fik du publiceret mm. det, og så svarede din folketingsmedlem, og så sagde debatredaktøren stop derefter. I dag sidder politikere, sidder Poul massen og mange andre sidder og skændes med statsministeren midt om natten. På Men det er et kapløb det her, ikke? Fordi, fordi historien om de store institutioner i Danmark og andre steder, det er, de bryder ned, og det er jo ikke kun mediehusene, det er også partierne, ikke? De store institutioner bryder ned, det går kun én vej for dem. Og så kan du godt gå ud og pege på og sige, om det går meget godt der, det går meget godt der, det går meget godt derovre. Og det er jo for så vidt også fint, men, men det er bare et spørgsmål om, jeg havde sagt, hvem der, hvem, der, hvem der kommer først. Og spørgsmålet er jo også, Mikkel Andersen, hvordan, hvordan ser den verden ud? Altså den verden, hvor man siger, at Trump er vigtigere end det republikanske parti, Bernie Sanders er vigtigere end det demokratiske ø -ø parti, det er jo i nogen grad den verden, vi befinder os i. Øhm, kan vi fungere i den? Kan vi fungere som atomiserede individer, hvor der ikke længere er et mediehus med en bestemt troværdighed? Jeg tror meget, af det her det handler også om, du sagde øh, Træs før, hvad der er i væggene. Meget af det her, det handler jo om, at når vi sidder på de gamle medier, de etablerede medier, så har vi alle sammen, vi kender alle sammen hinandens historier. Vi kender alle sammen politikens historie, Berlingskes historie, den er 250 år gammel. Vi ved alle sammen, hvad der ligesom er med ombord. Der er generationer nu, det er 20 år siden netteslod igennem, der er generationer nu, der ikke sidder og slår op øh, på Wikipedia. Hvem er Herbert Pundik? Hvem er Tom Jensen? Hvem ejer Berlingske hvad var det med ræffelsindikatorer? Der er generationer der ikke gør det. De ser de her mennesker på news. de ser dem i øh, debatten på DR2 hver torsdag aften klokken øh, 20. og så tager de stilling til de argumenter der bliver præsenteret, og så bliver de her argumenter og de personer bliver præsenteret og, og i virkeligheden bedømt løsrev. Det er lidt det du beskriver. Det er positivt. Du har ret i at det er positivt, og det der er udfordringen for de gamle medier. Jeg er ikke bekymret for dig, Mikkel Andersen. Jeg er ikke bekymret for dit brand. Jeg er ikke bekymret for fortsat brand. Jeg er heller ikke bekymret for mig selv. Vi skal nok svømme i det der hav. Men, men jeg er ikke sikker på, at det bliver specielt godt for demokratiet, når institutionerne, både de mellemstore og de store, forsvinder helt. Men hvad gør man så, er vel det gode spørgsmål, hvad gør man så for at fastholde de der grundinstitutioner? Man tager sig sammen, og man arbejder som om, det betyder noget. Og de mennesker, der vil ind i mediebranchen nu, de skal besinde sig på, at det er ikke, som det var for 20 år siden. Man kan ikke møde klokken 10 og gå klokken 3. Man skal møde klokken 8, og man skal gå klokken fem, og man skal tage sig sammen. Og jeg havde, sagt, jeg havde sagt det til, jeg holdt dimissionstale på Socialistighedskolen for nogle år siden, jeg sagde, det eneste, I skal for at have et job i den her branche, det er, at I skal lave noget, I selv glæder jer til at forbruge. Men jeg bare forstå... Der er stadigvæk for meget målgruppe-tankegang, man ser stadigvæk ned på brugen. Men Clement, bare forstå dig, er, er det et selvstændigt mål at fastholde de gamle institutioner? Eller, eller, eller må det egentlig gerne sig. Det er ikke et selvstændigt mål at fastholde dem så dårligt, som de har været. Nej, men som de engang var, altså som, som en fælles referenceramme. Det, det skal være et mål at fastholde nogle store institutioner. Jeg har ikke et problem med, at der kommer nye talte. Jeg tror ikke, at der var nogen af os, hvis, hvis gratisavisen, nu er det gratisavisen før, de er jo væk øh, øh, stort set. Hvis der var nogen af dem, der havde lavet, skal vi sige, kvalificerede gratis annoncefinansierede public service journalistik bare altså optryk, som de gjorde i en overrække Risser og Reuters telegrammer så kunne man sige, når at man, når man, det var jo glemrende. Der er ikke noget galt med Vetro Express, hvis den udkommer 300.000 eksemplarer og, og, og bringer gode, i historier. Der er noget galt med Vetro Express, hvis den kommer i 300.000 eksemplarer kun handler om Kim Kardashian, ikke? Ja, vi havde lige Michael Dyrby igennem her i starten af udsendelsen, det hørte du måske ikke, Aber men ja, det, det, går faktisk, det går faktisk virkelig godt, for de har langt bedre økonomi, end man skulle tro, ja. så der er trods alt noget der, men, men du nævner jo også i din kronik, nævner du de her, den her angst, der er i forhold til de niche-medier, der kommer, ja. det er blandt andet Pupio, Socialdemokratisk Netavis, og så er der også kommet der dit perspektiv. Dit overblik, dit ja. overblik, det går godt med mig navn i dag, øhm, som Dansk Folkeparti har lanceret, og der, ja. der står du jo lidt på, at reaktionen i forhold til dem er anderledes end hvad man tidligere har set og udlægger det som sådan en slags symptom på, at branchen, de etablerede store aviser, de føler sig truet. Men hvad synes du egentlig selv i forhold til den her slags sådan meget stærkt holdningsbredde medier? Ja men, ja, men min pointe er jo at sige, at, at øh, ja, det sidste, jeg ønsker, er, at vi skal sidde og beslutte, hvordan alle skal opføre sig. Jeg synes, det er vanvittigt godt, at der er medier, som er åbent ideologiske og på alle sider. Jeg deler meget af det, som jeres tidligere gæster sagde med, at man skal, som Libak sagde, man skal have lov til at stykke sin egen virkelighed sammen. Jeg synes ikke, der skal være regler for, hvornår man er det ene og det andet. Jeg synes, det der er de store gamle mediers problem, det er jo, at de opfører sig som om, at de her nye initiativer kan true dem. Det, det kan de ikke rigtigt. De gamle medier har ikke forstået, at de er allerede som dem. Der er masser af mennesker, som, som kun læser politikken på Facebook. Der er masser af mennesker, der kun ser debatten på Facebook, som aldrig klikker igennem, som aldrig går ind og, og skal vi sige, forbruger direkte fra, fra, øh, fra, fra kilden. Det er i virkeligheden det, der er sagen. Vi er allerede i den verden. Og, og, så jeg har ikke noget problem med, at folk har klare holdninger. Jeg ikke noget problem med, at man laver genreblandinger. Det, der er den gamle mediebranchens problem, det er, at vi bliver ved med at formode, at alle ved, hvem vi er, og hvad vi står for. Selvfølgelig ja, det er det sådan, selvfølgelig er ja. Berlingske sådan, selvfølgelig må man forvente det her politik. Nej, der er generationer af mediebrugere, der møder ind hver morgen, uhildet og alene tager stilling til det, de hører. Du bruger, det du bruger udtrykket, Clemen Kersgaard, at der er tale om en etisk forsømmelse, ja. derved, at Dagbladene aldrig siger, at du har gjort op med sig selv, hvor objektive eller inobjektive de egentlig ønsker at være. Ja. Prøv lige at sige det mere om det. Når skal siger, at det er en borgerlig avis for folk, der bor i København, hvad betyder det så? Hvordan er Berlingske i dag en borgerlig avis? Hvad betyder det for koncernen? Hvad betyder det for, for, for nyhedsdækningen? Øhm, hvad er politikken? Hvilke etiketter kan man sætte på politikken? Har det nogen betydning? Hvornår holdt det op med at have betydning? Hvornår afskaffede man hvilke etiketter? Og der kan du sige, at hvis du bliver uddannet til journalist, hvis du bevæger dig ind i mediebranchen, så bruger du 10 år af dit liv på at lære det der. Så lærer du, hvordan politikken ser sig selv. Så lærer du, hvem Herbert Pundik. er. Så lærer du, hvem fra den var. Så, så lærer du de koder, og så bevæger du dig ind i det der. Men det er et sprog, og de fleste mennesker og de fleste medieforbrugere kan ikke det øh, sprog. De mennesker, du sidder med og diskuterer med på Facebook, forholder sig til dig og til dine argumenter. De forholder sig ikke til øh, et logo i hjørnet. Men, men i sidste ende, er det ikke meget... Altså det, det, du... Anna Libak sagde, det man skulle gøre for ligesom at redde medierne ud af krisen, det var at være genfændende tilstræbt og objektivitet. Du siger, man skal arbejde hårdt, men er det ikke næsten så banalt, så det ikke rigtig kan appliceres til noget i praksis? Nå, det ved jeg nu ikke. Altså man kan sige, det er jo en... en øh, altså ja, altså når, når Libak taler om objektivitet, og jeg gør det, jeg tror, jeg tror, det vi alle sammen kan blive enige om, det er i hvert fald banalt, det er jo at sige, at man skal, man skal være tydelig omkring, hvad man prøver at gøre. Prøver vi på at lave holdningsbordet journalistik og kan måske svigte vores læsergrundlag, når vi siger noget, de ikke er enige i? Eller prøver vi på at lave objektivitet og svigte vores læsere, når vores egen fordomme kommer med i, i, i dejen? Altså, det er klart, at man skal signposte, hvad man gør. Ved du hvad? Det, det er jo sådan set lige meget, om du vælger den ene vej eller den anden vej. Du skal arbejde hårdere. Mediebranchen opfører sig som om, at der er nogen, der redder os. Det er der er ikke. Amazon kommer nu. Apple kommer nu. Facebook kommer nu, og dem kan vi ikke slå på deres egne baner. Det blev sidste ord fra dig, Klim. tusind tak, fordi du kom og gav hele den medbranchen. Og næste gang er det i Vejle, ikke? <laughs> det, Jeg det kan borger. være, at ty Hvem du? ved? <laughs> det var i hvert fald alt for programmet i dag. Mit navn er Mikkel Andersen. Min medvært var Henrik Kvartrup. Og, og vi sendte i, fra København, kan vi jo så lige sige. Så længe det var. Endnu. I teknikken sad Andreas Skov.